7. Славетні гонікери Ньют додав до свого листа три поскріптуми. Ось такі. П.С. Не можу підписатися з братерським привітанням, бо в моєму становищі не маю права на звання вашого побратима. Я був тільки кандидатом, а невдовзі й це відберуть. П.П.С. Ви назвали нашу родину славетною, але я вважаю, що цей епітет, якщо ви його введете до вашої книги, буде помилкою. Бо бачите, я ліліпут. Лише чотири фути на зріст. Що ж до мого брата Френка? Востаннє ми чули про нього, коли його розшукували поліція Флориди, ФБР та Міністерство фінансів за те, що він переправляв крадені машини до Куби на списаних десантних кораблях. Тому я впевнений, що слово «славетний» не дуже доречне. Краще пишіть добре відомі. Це ближче до правди. пі п пі с. Через день. Перечитав свій лист і зрозумів, що він може справити таке враження, Ніби я тільки те й роблю, що сиджу та пригадую різні печальні випадки і жалію себе. Насправді я щасливець і усвідомлю це. Невдовзі я одружуся з чудовою маленькою дівчиною. Світ сповнений любові, її вистачить на всіх, треба тільки шукати. Беріть мене як доказ.